Запитав я Сахарова. «Звичайно, термоядерний синтез», – відповів учений. «Незгоден», – зухвало заперечив я. «Цікаво посміхнувся Сахаров. У вас є інша модель?» У дверях з плечем на одвірок, року вже давно стояла Олена Георієвна і лукаво посміхалася, слухаючись до нашої полеміки. «Термоядерний синтез, почав я пояснювати, відбувається не в глибинах Сонця, а лише в його короні, де панує надзвичайно висока температура. Звідси грандіозні вибухи. Але це діється тільки у фотосфері». «Нараз», – мовив Сахаров, – «але звідки ж береться висока температура, якщо відсутній термоядерний синтез? Тут ми наштовхуємося на парадокс «яйця і курки». Ні, Андрій Дмитрович, жодних парадоксів немає. Ви можете пояснити, звідки береться висока температура у верхніх шарах земної атмосфери. Космонавти цієї температури не відчувають лише тому, що земна атмосфера на значних висотах надто розріджена. Та якщо вимірювати температуру швидкостями руху атомів. Це вірна думка, погодився Сахаров. Тут вступає в силу ефект маси. Маса Сонця незмірно більша від земної, отже, атмосфера незмірно густіша. Я звернув його увагу на Юпітер, який можна вважати переходовим тілом поміж світом планет і світом зірок. Як відомо, Юпітер випромінює енергії значно більше, ніж отримує від Сонця. У верхніх шарах його атмосфери плаває величезна червона пляма. Треба гадати, це розжарена атмосфера, а термоядерного синтезу там немає. Звідки ж береться ота енергія, котру генерує сам Юпітер? «А звідки?» – вже не іронічно, а зацікавлено запитав Андрій Дмитрович. Це є наслідок роботи, яку виконує тіло, що на високій швидкості долає опір простору. Чим більша маса і більша швидкість, тим більше енергії випромінює тіло. Майже так само, як при падінні метеоритів на Землю. Але тут маємо опір густої атмосфери, наявність кисню, тіло згоряє. А в міжзоряному просторі це тільки опір самого вакууму. За те ж які маси і які швидкості. Сонце рухається зі швидкістю 240 кілометрів на секунду. Ну, знаєте, засміявся Турчин, опір вакууму. Це ідея досить божевільна, то, може, й справедлива, якщо вірити ні в Принаймні для фантастичного роману годиться, погодився Сахаров і перейшов до іншої теми. Валентине Федоровичу, у вас лишилася вакансія? Ваканці скільки завгодно. Як, Микола Данилович, згодні попрацювати в радянській групі міжнародної амністії? Для мене дивно в даному разі прозвучали слова «радянська група». «Може, московська?» – перепитав я. «Для нас це тільки назва країни, ви ж не москвич, та інші також». Я дав згоду і подякував Сахарову за довіру. Мої слова прозвучали дещо патетично, схоже на клятву, але то був момент, котрий вимагав урочистих слів, хай навіть у навмисне приглушеному звучанні – «Я вас не підведу, Андрію Дмитровичу. Дай Боже!» Ми по чоловічому потиснули один одному руки. Я знав, що не скоро побачусь з Сахаровим. Для мене він був найвищим стратегом дисидентства. Турбувати його з нічев'я не годилося. Я знав, що він безвідмовно приймає всіх, і цим дехто зловживає, нав'язуючись у близькі друзі». Мені були зрозумілі потаємні пружини цієї безвідмовності. Сахаров наклав на себе покуту за винахід водневої бомби. Він віддавав себе в повне розпорядження земних людей, перед якими вважав себе винним. Але ж користуватися цим лише для того, щоб десь похизуватися дружбою з Сахаровим – не просто гріх, а моральний злочин. Отож, надалі я зв'язувався з Андрієм Дмитровичем через Турчина, а відтак через генерала Петра Григоренка. Від Сахарова ми вийшли з Турчінимо вже як однокашники. Можна сказати, посвята мене в диссиденти щойно відбулася. Я до цього ставився по-військовому, майже по-фронтовому. Адже тут так само доводилося важити життям. О, ні! Це була не гра, це була справжня битва. Ми цілком свідомо викликали вогонь на себе. Скільки кожному з нас лишилося вільно ходити по вулицях Києва чи Москви, цього ніхто не знав. Як не знали фронтовики, кому завтра дістанеться куля. З'їхали на квартиру до Турчина. Я отримав перше завдання як член групи міжнародної амністії. Англійський текст статуту цієї організації на переклад російською мовою. Сам я, звичайно, не міг перекласти, але мені належало якось це забезпечити. І я звичний до партійної дисципліни відчув внутрішній затишок від того, що виявився знов при ділі. Втягнув у цю справу Миколу Лукашу, що був виключений зі спілки письменників, лише за свою заяву на захист заарештованого Івана Дзюби. Його заява виглядала саркастично. Мовляв, якщо вам так уже треба, щоб хтось карався у в'язниці, візьміть мене замість Івана, бо в нього сім'я, а в мене сім'ї немає».